Але мені хотілося помірятися силами з самим воєводою Думитром. «Встигнеш, і туди», – кивнув головою Батий. «Думитро, взяти не так просто». «Слухаюсь і скоряюсь», – клонився менгу, і, вдаривши коня ногами під боки, помчав до свого тумена. Відступаючи з боями від лядських воріт по вузьких київських вуличках, Ілля загубив десь батька брата Степана та Добриню. Киплячий вир вуличних боїв несподівано заніс його поміж Ірининською, Георгіївською церквами та Софійським собором до Копирового кінця. Там разом з іншими виступаючими йому пощастило проскочити в юдейські ворота і, зачинивши їх за собою, піднятися на вал. Мунгали сходу кинулися на заборола, але їх легко скинули вниз. Після цього. Зав'язалася млява перестрілка, що тривала до самого вечора і не завдавала відчутної шкоди жодній із сторін. Коли стемніло, перестрілка припинилася, бій лучників поволі ущух. Над копиревим кінцем залягла тривожна морозина тиша. Ілля піднявся на вежу. Криваві відблиски пожеж миготіли у вузьких вікнах Софійського собору. З темних вулиць долітали Радісні поклики переможців, Стогни та плач киян і киянок, Гірки, дими пожарищ Нагонили на око сльозу. Звалів із-я славого города Чулися крики, Там не припинявся приступ. Ілля стіпив зуби. От і наступив судний день. сьому кінець, Життю, болі, Славі злодоверхого Києва, Хай ще день чи два і кінець, і він сам теж десь лежатиме з розтрощеним черепом, як тисячі інших, під низьким зимовим небом, і хижі круки клюватимуть його скрижаніле тіло, вийматимуть мертві очі. Бр. Він перевів погляд на той куток міста, де стояв їхній дім. Там пожеж поки що не було. Але свого обійстя він не розглядів, бо все окутувала криваво і млиста пелина, зрідка пронизована вогнистими пасмами іскор, що піднімалася над палаючими будинками, розліталися довкруж і падали в почернілий сніг. Серце його стиснулося. Що там? Як там? Чи встигли втекти мати з Янкою і всією родиною? Де вони? Чи мунгали захопили їх, побили, і їхні тіла зараз сковує грудневий мороз. Уявивши таку жахливу картину, він мимоволі стиснув кулаки і глухо застагнав. Навіщо він живе? Чому доля милувала його до цього часу? Адже він не уникав небезпек і кидався в самий вир бою. Чому не вкоротило йому віку, щоб не знати цього лиха, не бачити загибелі Києва і найрідніших, найдорожчих людей? А Маріам? «Де його, кохана? Що з нею?» За ці дні, відколи Батий розпочав шалені приступи на ляцькі ворота, а потім вірвався в місто і зав'язав бої на волото міських вулицях, він ні разу не бачив її. Якщо жива, то десь тут, на копиривому кінці. Несподівано він відчув, як, ми йому лягла чиясь рука. Він швидко оглянувся, сподіваючись побачити кого-небудь із своїх воїв. Але перед ним темніла невисока і в темряві невиразна постать чи то отрока, чи отроковиці. Що знайомий привиділося йому в ній. Оголос його здригнувся. Мар'ям, ти? Не може бути. Тут? О, доле!» Він все ще не вірив, аж поки дівчина відгорнула комір кожушка і промовила. «Так, це я, мій любий. Це я, твоя І Він кинувся до неї стис в обіймах. «Маріам, Боже, щастя, моє кохане, я такий радий, але звідки ти тут узялася? як ти мене знайшла? Цілий день усе місто було на валу, я теж. От і впізнала тебе, коли ти разом з іншими воями входив у ворота. Я гукала тебе, але ти не почув. Тоді я кинулася на пошуки. Та хіба легко знайти людину у такій круговерті?» Я бігала туди сюди, розпитувала, аж поки хтось не підказав, що бачив, як ти піднімався на вежу. Отак я опинилася тут. Ілля дивувався і радів. Радів і знову дивувався такому несподіваному, неймовірному щастю. Як це добре! Я такий щасливий, що ми знову разом. Вона тихо і сумно відповіла. Разом, голубоньку, разом. Тепер аж до кінця. До останнього подиху. Вона раптом припала йому до грудей і тихо заплакала. Він сторопів і повернув її голівку до світла. Криваві відблиски пожежі осяяли її прекрасні темні очі, наповнені слізьми. Чого ти? Не рада нашій зустрічі. Рада, відповіла Маріам пошепки. Дуже рада. Тільки що нас чекає? Подивись на бачиш? Вона обвела рукою міський віднокіл з його пожежами і трупами. Розпачливими зойками і стогном, що неслися звідусюди, і знову заплакала. Він почав утішати її. «Не плач, люба моя, що б не трапилося з нами, знай, я кохаю тебе над усе на світі, і немає такої сили, яка б вирвала з моїх грудей це кохання». Ні людські пересуди, ні бати, Ні навіть сам Господь Бог, Хіба що одна смерть. Я вірю тобі, єдиний мій, Бо й в моєму серці живуть такі ж почуття. І я вже перестала плакати, бачиш? Вона витерла сльози і навіть усміхнулась. І сяйнула в її погляді щось дитинно невинне, Жалісне і разом з тим таке палке, зазивне, Що серце молодого воєводича Здригнулася, ніби його щось опекло вогнем. Він пригорнув її і поцілував у пухкі прохолодно трепетні густа. А вона не відвернулася, припала до його грудей і завмерла, сп'янівши від його гарячої лази.